обов'язково клізму на третій день після пологів набряклі у камінь груди з яких неможливо було вицідити й краплі молока сувороняню яка відмовлялася масажувати поки їй до кишені не запихали відповідної купюри далі витягала гроші з кишені перевіряючи чи їх достатньо і не відволікаючись на миття рук бралася за болюче стиджування Уже на другий день після пологів їх вишукували в коридорі як на розстріл. Усіх двадцять породіль, бо прийшов на огляд головний лікар із моторошним прізвищем Майданик. Він швидко пройшовся повз їхню сиріцьку колону, усі в поплямлених кров'ю сорочках, виходлі і змарнілі обличчя із синцями попід очима, зігнуті в незручній позі,